בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא, אל זרוק בבל בן שאלתי אל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עט בו עט בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העט לכם אתם לשבת בבתכם ספונים, והבית הזה חרב? ועתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, זה רעתם הרבה והבה מעט. אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר משתכר אל צרור נקוב. כה אמר ה' צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר, והבאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר ה'.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 ועל ההרים ועל הדגן ועל הטירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. וישמע זה רוב בבל בן שלטיאל, ויהושוע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בכל אדוני אלוהיהם ועל דברי חגי הנביא, כאשר שלחו אדוני אלוהיהם, ויראו העם מפני אדוני. ויאמר חגי מלאך אדוני, במלאכות אדוני לעם למור, אני איתכם, נאום אדוני. ויער אדוני את רוח זרו בבל בן שלתיאל, פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם. ויבואו וביעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. ביום עשרים וארבעה לחודש, בשישי, בשנת שתיים, לדריבש המלך.